Jabur 36 dari ayat 1 sampai 12 Untuk pemimpin musik, Mazmur Daud hamba Tuhan Suatu nubuat dalam hatiku tentang keingkaran orang zalim Dia tidak takut akan Allah Kerana dia memuliakan dirinya dalam pandangannya. Apabila dia tahu keingkarannya dan merasa kebencian Kata-kata daripada mulutnya zalim dan dusta dia tidak lagi bijaksana dan berbuat baik Dia merancang kejahatan di tempat tidurnya Dia mengikut jalan yang tidak baik Dia tidak membenci kejahatan Kasih Tuhan Ya Tuhan menjangkau langit kesetiaanmu Mencecah awam Kebenaranmu setinggi gunung Penghakimanmu sedalam lautan Ya Tuhan Engkau melindungi manusia dan haiwan Betapa berharganya kasih setiamu Oleh itu anak manusia meletakkan kepercayaan Berlindung di bawah bayangan sayapmu Mereka dijamu sehingga puas dari limpahan kurnia rumahmu Dan kaburi mereka minum dari sungai nikmatmu Kerana padamu pancuran hidup dalam cahayamu Kami melihat cahaya Teruskanlah kasihmu kepada mereka yang mengenalmu dan kebaikanmu kepada mereka yang tulus hati Jangan biarkan kaki orang yang angkuh Menyerjangku dan jangan biarkan tangan orang zalim mengusirku Lihatlah orang yang melakukan kejahatan telah jatuh Mereka telah digulingkan dan tidak berdaya bangkit lagi